Росіяни мобілізували підвозити боєприпаси. Дорогами Федір розважав солдатів, що голі руч на фронт, був свідком Січі під Буштинським лісом, де полягло до 30 тисяч росіян. Розповідають, що Загата після цього принишк, приголомшила його пререченість і впертість москалів, що майже беззбройні лізли на австрійські позиції і сотнями падали. Загата чув, що кожен день війни – Коштує Росії близько 60 мільйонів карбованців і присипляє до вічного сну 626 солдатів. Першу цифру він не міг собі уявити, а другий не міг повірити він бачив височенну могилу над 30 тисячами трупів, і в нього виробилося внутрішнє переконання, що такі могили виростають перед заходом сонця кожного божого дня. Півтора місяця після цього загата десь пропадав. Нарешті прибився, і на кожному волосі стало дибки. Віс його був, вивершений новісенькими манліхарами і набоями. Те, що він із цим скарбом пересік лінію фронту, межувало з чудом. Незабаром російська армія розвинула наступ. Відстань до бази збільшилася, лісок був поганий, і валка закотилася в лісок, який патрулювався австрійцями. Обоз захопили, споряджений підірвали на очах полонених, а самих полонених погнали рити траншею. Ось тут загату впізнали. Якийсь збісілий полковник звелів розстріляти продажного галичанина. Прищавий унтер випровадив мене за виселок, я в душі попрощався з жінкою, з сусідами, відличив десять кроків, та й хода, а унтер другою ногою хотів мене підсипити, та не тут то й було. По справедливості оцінив Федорів голос лише священник, охітва, це настільки нудний чоловік, що немає йому під сонцем рівні. Він наче пройшов катарсис од усіх людських гідностей, ні характеру, ні поважності, ще й гикавий. Тож заздрив малограмотному дячку, який правив з 5 через 10, однак доводив паству до сліз. Із досади Охітва причепився до загати, що той зумисне перекручує слова в святому письмі. Фейдір поїхав до знайомого дяка і завчив усю службу. Пописько ще більше став його запідозрювати. Тепер йому безнастанно перечувалося, що загата пересипає кондаки лайливими словами. За новим нагадуванням, Федора прорвало, і він намолов хитві три мішки гречаної вовни. Священик сполотнів, далі посинів, потім знову сполотнів і наказав братчикам та сестрицям висловитися з приводу його поведінки. Ті плутано побубоніли, і Федір вилетів з церковного персоналу. Того ж вечора з тими ж таки братчиками вперше до бестями Федір напився. З того часу віддаленим хуторам стало зручніше поклонятися господові в Грушівській і Буштинській церквах, а дехто з колобродівчан, побачивши перед носом тацю для пожертвувань, кулею падав і починав самобутньо хреститися. «Ой, місяцю-місяченьку!» – схлипував Федір на недосяжних нотах. На його ціліндричному, мов, підрізаний глечик – в чолі басарунком виступала синя жила. Губи закопилювалися фігурними дужками. Не міняючи тону, Федір рикнув. «Степан поїхав! Нехай їде!» «Який Степан?» – запитав я. «Брат стрішневий подався до Кодри, москалів бити. Його золотісті очі горіли тьмяно, як дві згасаючі вуглинки. «А ти до Шехтмана?» «До Гривастюка! Контрактую камінь на хату!» Загата недовірливо зміряв мене поглядом, здригнувся. «Ти здурів повсюду? Здурів? Та ти ж знаєш, що ще може заваритися!» Легковірні вірили в седан, та справа така. Десять мільйонів убили, двадцять скалічили. Кого далі нищити? Дітей? Шістнадцять років уже багатьом сповненулся. Радуся, ручко все золотає. Однак загата перестав мене слухати. «Я мав їх за мудріших?»